Matias Davantek, aste hartuntan bai estatu da ikubai, ez diala bere aitageitza etxekitzen eta boska deitzen dutiala, Michel Txabestek eia maiten eskuineko zerrendaren garaipenain trabatzera. Biburski esplikatu da ikubera Haiitiia. Nu avion pare du in eskuina eriko gure artiko leheneko gatazken ezabatzeko bi itxien artean eskerreko indarren bataxuna aiipatu ginean. Balizko eskerraren garaipenaren bermatzeko leia hortan behera guztia erabaki dugu. Gure bozkatzaileak eskuineko zegaren garaipenaren trabatzia deitzen dugu, zohazte bozkatzer bat, egiko kontsea egiazki mauletaren ordezkaia izan dadin egina hala egin ezazie leekktor Ramoleone. Louis Labadok Departamentiko eta Xbilko alderdi sozialistaren sustengia ardie etxi du eta hauttaz, botik agertu zaiku apela haiiten du tre. Gure deia entzzunik izan da gaitzauna da. Eskertzen dit Xberoku alderdi sozialistaren erabakia eskertzen dut e Mathiaz davantena olako erabaskearekin zabalik beita haui eskerraren garaipena. Palagosraan suruzskskriuten. Euh, sur Aldiz Michellet beste errendaunaz beti bezala zaira datekiala jaabazti maulen. Eet maulen beti gaitza izan eta izannen den bon lehen mandata jadanikdoioitaikien ginen eta joio beharbado ohi gaitza gona agertzuna eta horre ikusi lavado eta badan list ez geraako bat egite mena mea zen batak bestienientako bozkattzen deitzen diraik uste eute ladok du bezaimeste santza batino ohi. Zeltzeko? Besten gizan azken puntalartino, kampaina eginen diala erritaren bere ganatzeko gehitu deiku, Sibeloko botza kantolatu nahizian main inguian aldiz estu parte hartu nahi izan eta ondorioz pentsatu zen ez da ez da eginen.